Yeah. Ja, hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till tredje programmet av Pite FM Sport Med mig Anton Koren och mig Martin Hallena nu Det blev mig två gånger där, men du heter Anton Koren och jag heter Martin Hallena armlund Det är jag som heter Anton Koren Jag ska berätta lite grann vad vi ska prata om idag Vi ska prata om ishockey Vi har varit på plats på två matcher SDHL och en division 1 match Ja, och vi ska prata fotboll Förra veckan kunde vi ju läsa om hur Pite och IFs Damer dras med ekonomiska bekymmer och damsektionens ordförande. Han kommer faktiskt hit till studion och svarar på lite frågor om det här. Vi har även varit och tittat på när Pietos herrar spelat mot Vasalund. Det blev förlust och vi får höra vad tränaren Johan Norberg sa om matchen. Nu när det börjar dra ihop sig lite med poängen för Pieto. Ja, det börjar bli tungt där och som alltid har vi dessutom med veckans doldist som denna gång. Ja, det är ju flugfiskekastning, friluftsliv. Ja, det kanske tänker ni i sport. Det tänker vi. Och allt det här det hör ju i PTFM Sport, PTOs mest lokala sportprogram. Beginning at the end. Sam Saya är det som ni hörde där i PTFM 92.8. Vi börjar dagens program med att prata om ishockey för i helgen spredade Luleå MSSK två matcher mot AIK. I lördags var Martin på plats i Luleå och pratade med huvudtränaren Fredrik Grader som gav sin syn på matchen så här. Ja, men, eh, första spontana tanken jag har är att vi har spelat tre matcher utan att släppt in ett mål Och det är ju en trygghet i sig Att vi har ett stabilt försvarsspel eh, Delar av spelet idag tar vi med oss in imorgon Vi har mycket att, eh, så att säga, men samtidigt också mycket som gör vi vill göra ännu bättre. Så att det, det finns, men vi är nöjda. 3-0 hemma. En bra dag, för Lula. Precis som du är inne på, om ni inte släppte in mål på 180 minuter. Vad beror det på? Ja, men det är framförallt att vi har jobbat hårt på spelet utan puck till att börja med och, och varit väldigt noga i det och haft det som, som vår grundbult i spelet utan puck. Att vi verkligen jobbar klart och är ordentligt egen. Sen är det lite såna här tillfälligheter som på slutet som håller på att resultera att vi ska släppa in ett mål. Men, men sånt får man räkna med. Det är den trygghet, vi vet att vi är starka i, i egen zon Finns det några delar i spelet som du ändå vill förbättra till imorgon? Absolut, framförallt att vi har ett snabbare pucktempo Vi, vi har sån enorm kompetens och vi kan hantera saker i sån hög fart Och vi måste få ut det tillsammans så att vi släpper puckarna mycket, mycket mer Och kanske snabbare första pass så, eh, Håll oss till de, de grunderna eh, som vi vill spela Och det vill vi se en förbättring på Hur skönt är det att vara på hemmais? fantastiskt skönt för de här fansen och supporterna så då, då, då njuter man och eh, hade väl önskat att ha lite lite mer människor men samtidigt de som är här de är stolta och fantastiska att ha att göra med. Imorgon är det dags för eh, andra delen av det här dubbelmötet i eh, PTO. Hur är känslan inför det? Nej, men vi vinner med 3-0 och vi ska ju ta vid där eh, fortsätta och hoppas att vi kan även få lite fler eh, mål framåt. Ja det sa alltså Fredrik Glader efter den första rätt så komfortabla hemmapremiären och så var det också dags för match på söndagen där i Piteå och då träffade Fredrik Glader var det den vi träffade igen och det var Peter, eller Ivar Hallek som intervjuade Fredrik Glader då. Vi, vi är nöjda. Vi vinner med 3-1 och, och tycker att det är ett bättre spel idag än vi hade igår. Och våra målsättningar är att hitta bra prestationer den här tiden på säsongen och det, tycker de första två perioderna är vi nöjda med. Tredje perioden har vi eh, lite förbättringssaker men fortfarande så sätter vi 60 minuter så det är en bättre match idag än igår. Det här var ju ett dubbelmöte, för ni mötte ju AIK igår också och då tänkte jag fråga, vad tycker du om att ha dessa dubbelmöten så nära in på varandra? Ja men det är, det är tjejerna vana med och vi är förberedda på det och det här är väl enda, nej vi har en helg till också där vi möter samma lag lördag söndag. Vi är förberedda på det och, och, och ja, jobbar utifrån det. Gjorde ni några spelmässiga förändringar inför den här matchen jämfört med gårdagens möte? Nej egentligen inte utan vi, vi tycker att det behövs inte göra så mycket spelmässiga förändringar utan vi tycker bara att vi måste eh, vara noggrannare i många detaljer av vårt sätt att spela och, och göra det på ännu bättre och, och högre fart och sånt där och det, det är vi tryckte på. Vi släppte in ett mål för första gången den här säsongen. Tänkte jag skulle kunna kanske vara nyttigt för att hitta eventuella brister i spelet. Ja, ja det är väl inte egentligen brister som gör att vi släpper in ett mål. Och det där Vi kommer släppa in fler mål under året. Det är inte fråga om det utan det är så många som har snackat om det och det har väl kanske vi själva också gjort. Och det vore kul att vi kunde hålla, hålla stabilitet bakåt och det tycker jag fortfarande att vi gör även fast vi släpper in ett mål. Utan vi har på fyra matcher släppt in ett mål och det får man vara väldigt nöjd med. Ja, ni har ju Unnitt fyra av fyra matcher hittills. Hur känns det egentligen att inleda säsongen på det här sättet? Ja, men jag tycker att det är fantastiskt bra. Jag menar, det är många som har press på oss och vi har press på oss själva. Och, eh, jag tycker att vi, vi ändå sett på det stora hela är någonstans i början på en resa. Och vi är i början på ett sätt som vi ska spela ihop lager på. Och vi tar steg varje dag och man får ha lite tålamod emellan. Där hörde vi alltså Luleå MSSKs tränare Fredrik Glader som blev intervjuad av Ivar Hallik. Luleå MSK har ju haft en bra start på säsongen. säsong Efter fyra spelade matcher har man endast släppt in ett enda mål Och gjort 17 stycken framåt Men det är inte riktigt lika bra som H71 har inlett För de har också vunnit de fyra första matcherna Gjort 23 mål, släppt in fem mål Det här låter ju som otroliga siffror, Martin Eller hur? Ja, och lite grann så beror det på att det är en rätt OMC-serie Fortfarande i damernas hockeyliga Där det är nu HV var inte alls med förra året, men nu känns det som att det kommer upp ett lag till här bland Luleå och Linköping. Mm. Du var på plats i Luleå i lördags. Hur överlägsen var de då du mötte AIK? Ja, alltså spelmässigt så tycker jag att de ändå var väldigt överlägsna fortfarande. Det är ju en klassskillnad mellan de här två lagen. Mycket är ju alltså av två stycken spelare tycker jag framförallt som stod ut lite grann i alla fall på lördagsmatchen där var ju Nora Tullus var ju otroligt bra. Hon gör om det är ett mål och två ass som jag inte missminner mig helt nu. Och sen på söndagen så hade ju Jenny Hirikoski varit otroligt bra. Så det är ju två finska spelare, det är inte två svenska men de är ju invärvade för att att höja Luleå och det har de ju verkligen gjort också. Mm. Om en stund så ska vi prata fotboll vi ska prata ekonomi, vi ska prata PTO IF för Ulf Wiklund som är chef för, man säger inte chef, man säger ordförande för Ordförande dom, säger man om han är. Han är ordförande för domsektionen i PTO för han kommer hit om en stund. sista tonerna av lyckliga Lycke Så där nu har vi fått in dagens gäst i studion För, Förra veckan kunde vi läsa om hur Pete EFs damer drogs med ekonomiska problem I ett öppet brev skrev man att Pite EF har ett ekonomiskt underskott på runt 2 miljoner kronor och man vädjade då till Piteborna med både privatpersoner och företag för att ge bidrag till klubben Och vi har tagit in ordförande för Pite IFs damsektion Ulf Wiklund och vi får börja med att säga välkommen till Pite Sport. Tackar för det Då måste man ju givetvis fråga efter ni har publicerat det här brevet, hur har responsen varit? Ja, vi hade ju en förväntning, en liten positiv tro att det skulle ge ett genomslag. Och det är över all förväntan. Det ett enormt stort intresse inom Piteå kommun att stödja PIFTA om. Så du tycker att ni har fått en, ett bra gensvar helt enkelt? Ja, vi har fått ett bra gensvar. Vi är på god väg men vi har långt kvar. Ni yrkade ju både till privatpersoner och företag. Vilken del är det som har ställt upp mest? Än så länge är det privatpersoner som ställer upp mest och bidrar genom Swish och Bank och kontantinsättning till oss. Företag kommer vi börja besöka bearbeta nu under en tid och få dem att bidra också. När du säger att ni ska besöka dem, kommer det vara något speciellt i era besök som ni ska göra då? Är det spelare eller är det ni som förening, som ordförande som du i det här fallet? Ja, Det är vår marknadsgrupp som kommer att besöka våra, våra samarbetspartner. Hur mycket, givetvis är ju intressant, hur mycket har ni fått in sedan ni gick ut med det här öppna brevet? Det är ungefär 500 000. Och sponsordelen, ändå, det har ju varit en del av det här. Har det varit mindre sponsorer? Ja, det har blivit mindre sponsorer. Varför tror du att det har blivit så? Ja, vi konkurrerar ju om samma sponsorer. Det finns ju fler elitlag i PT också som ska ha in pengar. Så att det är ju. Vi slåss om samma, samma pengar. Ja, men det har, väl, det har väl alltid varit flera lag. Det har det varit, va? Men eh, vi har ju, vi i bandet, har ju gått upp ett steg till exempel. Ja, då behöver du också ha mera pengar så att det är. Ja, men eh, vi ja vi får slåss om samma pengar. Mm. Ni, ni är ju ett väldigt populärt lag i Piteå. och ni har bland de högsta publiksiffrorna i damansvenskan Så jag tänker att det ändå borde göra att ni, att ni är en populär, ett populärt ställe att annonsera på. Ja, det är vi ju. Alltså, det är ju. Alltså man kan inte. Vi kan inte skylla på sponsorerna att de har gjort ett dåligt alltså bidrag med dåligt med pengar, utan de ställer upp jättebra. Va? Det gör de. Så att. Vad tror du som krävs då? Är det lite det här med att det är en liten ort? PIT är ändå en ganska liten stad och man ser fotbollsstäder överlag. Bidrar det, eller vad, vad är liksom lösningen på det här problemet? För det är ett långsiktigt problem som vi har framför oss. Ja, förhoppningsvis inte så långsiktigt. Vi ska försöka städa undan nu den ekonomiska skulden vi har. Sen ska vi lägga en treårsplan där vi ska ha en budget där vi riktigt kan tro på den. Vi måste jaga in stabila samarbetspartner på treårsavtal så att vi kan ha en grund på intäktssidan i tre år. Och Sen ska vi se över också kostnadsbiten. Och Det är jätteviktigt. Vi kan inte stå med sparbussen om ett år och säga att nu behöver vi pengar igen då har vi ju misslyckats totalt utan vi måste tänka långsiktigt. Men har ni några delar där ni känner att ni kan dra ner kostnaderna? Ja, inte så det tydligt framme än. Det jobbar vi med och ska försöka se var vi kan dra ner. Det är, alltså vi är inte ett högt avlönat damalsvänslag vi ligger ungefär i mitten lönemässigt och ändå slåss vi om det lilla silvret i Damalsvenskan. Eh, ska vi skära på lönerna, då måste vi ha ett annat mål för föreningen och för laget. Ska vi ligga i botten i Damalsvenskan och riskera att åka ut? Är det det vi vill? Pitebor, Norrbotten och föreningen. Så att eh, där är det... Ja, vi måste riktigt tänka oss för här hur vi ska tänka och jag tror inte det är lösningen att sänka lönerna utan vi ska se över intäktssidan mm. Jag tror att vi tar och lyssnar på en låt och så fortsätter vi prata med Ulf Iklund om en liten stund You can hold on if you want to You know let you... Där har ni Without You med Dylan Francis Du lyssnar på PTFM Sport, PTFM Studentradio och vi fortsätter prata med dagens gäst Ulf Wiklund som är ordförande för PTIFs damssektion PTIF blir en alliansförening nästa säsong, alltså att damerna blir som en egen förening med ett eget organisationsnummer, hur kommer det påverka ekonomin? Ja, det kommer väl påverka ekonomin att nu de senaste åren så har vi tilltör PTIF, den stora föreningen, och de har haft ett stort eget kapital. Och har man då gjort ett underskott? Vi har gjort under 7-8 års tid ett underskott totalt på 700 000. Men då hade det funnits pengar i föreningen av det egna kapitalet som vi har kunnat använda. Nu då vi blir en egen förening så har vi ju inte den kassan i vår egen förening. Så att det kommer bli tuffare ekonomiskt. Vi måste gå plus om ett år. Så är det. Är det rätt läge då att göra det, den här förändringen i, genom att man har ett underskott nu som ligger och så har man inte en buffert överhuvudtaget? Blir det rätt satsning att göra i det här läget? Det är så att vi, vi har tagit beslut inom PTF då vi har beslutat att bli en alliansförening delat upp det egna kapitalet så PIFTA har man fått 400 000 i eget kapital om vi nu går minus en miljon då har vi 600 000 kvar i skuld de pengarna ska vi låna försöka betala tillbaka till PTF som moderförening under nästa år så att de ska inte känna att vi tar några pengar av dem. Men hur ska ni betala de pengarna? Vi ska jaga sponsorer. Vi ska prata med samhällsbytparten om vi kan låna pengar. Eh, kan man låna på en bank eller hur ska man göra? Alltså vi, vi, vi ska lösa det där. Det är en viktig sak för oss. Det är ju många damlag som går dåligt och i svenska är ju många som går dåligt ekonomiskt. Alltså. Tror du att det finns en skillnad där varför det går dåligt för damlagen ekonomiskt till skillnad från herrarna? Ja, det är ju tv-bidragen TV och förbundsbidragen. Det är ju stor skillnad där. Vi får för bidrag nu från svenska cirka 400 000 till Damalsvenskan och ett herralsvenskt lag får ju ungefär 28 miljoner och det är ju en stor skillnad. Det här med jämlikhet att det ska vara lika det är ju långt därifrån för oss hur vi ska jobba. Eh, varför vi har bara 400 000 nu? Vi hade för ett år sedan typ 1,4 miljoner. Det är att TV4 som sände matcherna förra säsongen eh, sa till denna säsong att vi kan sända matcherna- men för noll kronor. Och då tappade vi ju ett bidrag på- ja, jag tror det var 10-12 miljoner- som inte kunde delas ut till de där- om man lagen- vad önskar du skulle förändrats i biten där gällande intressedelen? Är det produkten dam eller svenskan som man måste förbättra för att också få bättre ställning för damklubbarna? Eller vad är det som du tycker ska förändras? Ja, jag tycker att man ska eh, försöka ställa ett krav till eh, fotbollsförbundet att fördela bidragen eh, lite mer till dam alltså kräva de som sänder allsvenska matchen att eh, 10% av det ni betalar ska gå till att få damalsvenskan att växa. Skulle vi få från de allsvenska här i lagen, jag tror de är 14 lag i serien, skulle vi få 2 miljoner av deras bidrag, då skulle vi få 28 miljoner till damalsvenskan, dela på torv, då skulle alla lag rycka upp sig i damalsvenskan. Det är endast ett lag som går plus, och det är Rosengård. Alla andra går negativt De sitter i samma sits Som vi gör nu i PTO. Linköping var ut förra veckan I ett brev till och de är 1,7 miljoner back Så att Vi är i samma sits nu, alla ja, Men vad, vad tänker du Kring det? Att det ska liksom vara Så svårt att, alltså, För det är ju på liksom toppnivå top de svenska är en av de bästa Ligarna i Sverige det är en i världen, menar jag. Ja, det är, vi är ju bland de fyra bästa ligorna i världen, alltså. Och vi ligger trea i den så att vi är ju riktigt högt upp då, om man säger så. Så att. Det jag tänker, alltså, det är allt det som snackas om i samhället att det ska vara jämlikt och det ska vara lika killar och tjejer. Ja, det håller inte. Det är någon stor bubbla som eh, samhället lever i. Eh, man måste riktigt tänka om inom ja, fotbollsförbundet, hur ska vi lyckas med det här? Det är, fortsätter vi så här och de här kraven med elitlicens så 2018 är det bara går som spelar i damallsvenskan. Ut sig själv. Kings of Leon Och innan vi hörde Kings of Leon Så hade vi ju våran gäst här i studion Ordförande för PTOs IFs damsektion Ulf Wiklund Men nu så har det blivit dags För ett av de roliga inslagen tycker jag personligen här Och det är ju veckans doldis Som vi ska prata om den här veckan Och den här veckan är det casting Och då undrar du vad du är, vad det är Inte vad du är, för det är flugkastning Lite annorlunda I PTO har vi ju nämligen En av Sveriges absolut bästa bästa klubbar i den här sporten. Och det är en idrott där man helt enkelt ska kasta fluga så bra som möjligt. Eller hur Anton? Ja, under vintrarna så tränar Piteå Sportfiskeklubb som föreningen heter inomhus i en fridrottshall i Piteå och under förra säsongen var jag hälsade på dem under en träning så vi tar och lyssnar på hur det är lätt. man märker vilken skillnad det har blivit man börjar. här. Alltså, hur då? klassmässigt ja, Allt. Det är, så säga, det är ju de för tjänst, Klubben är ingen annans. Ja. Det här är ju, om du skjuter armen meter så här ut att vrida spöt, du skjuter bara spötoppen. Men det är nu gör så här. Och väldigt liten så här nere ger ju enorm mm. utslag. På söndagar är det träning i fridrottshallen i Pite. Men det är inte fridrott som står på schemat. Sen sex år tillbaka är det några från Piteå Sportfiskeklubb som tränar flugkastning inomhus i Skogs vi vi Arena. Det. Första går ut att vi först bara kastar. Idag är det Magnus Hedman som agerar instruktör. Det bör inte vara tight, men det måste vara en meter ungefär. Jämna fina. Vad krävs det en för att bli en bra Jag Det är småting annat, det är Nej, men vi har haft otroligt bra förutsättningar. I och med att vi har haft Stefan som instruktör, så mm. har oss och så har vi fortsatt. Så har vi har haft jättefina. Det har vi har haft Hallen och så har vi haft någon som bildar oss. det mm. har vi varit otroligt tacksamt. Och så har vi varit många som har hjälpt varandra. Så det. Men det är ju träning som alla andra sporter. Träna, mm. träna, träna. Inom för finns det sex olika grenar. En precisionsgren på fem distansgrenar. I distansgrenarna gäller det att kasta så långt som möjligt. Och det som skiljer de olika distansgrenarna åt det är främst längden på spöna och vikt och diameter på linorna. 2014 vann Anna-Karin Wiklund VM-guld i distansgrenen Salmon Distance. Ja, det känns bra. <laughs> nu beskriver känslan typ, av att vara bäst i världen. Ja, ja, men det är ju jag vet inte hur man ska beskriva det är ju jätteroligt. Alltså, det blir ju som ett kvitto på allt slit man har, all träning man har lagt ner och allt alla timmar man har lagt ner. Mm. Hur, hur länge tog det från att du började fukviska, alltså börja träna den här så att du tog egentligen? Eh, alltså, jag kommer inte ihåg två, två år kanske två eller tre år. Den bara gå tillbaka och som stod att lägga in den när som helst. Det är kontroll allting. Han behöver inte vara särskilt fiskintresserad för att hålla på med flugkastning. Anna Hedman har vunnit VM-silver i distanskastning. Men hon är inte intresserad av fiske. Fiskar du någonting privat? Nej. Aldrig? Ja, det händer någon gång sporadiskt, men det, det är kastandet som är det som blockar. Jag har väl lite riktigt sinnesvon till det. Det är som att det är de när aldrig får fisk heller. Jag tror aldrig jag har fått det på flugspö, men det är väl för att man fiskar heller. Så det blir väl väldigt... lite... Jag gillar att mäta. Ja, <laughs> ja, att mäta är kul. Jag är lite mer, man kan slappna av. Här måste man jobba så mycket. Det ser otroligt enkelt ut när proffsen kastar. Så jag kände mig tvungen att prova på för att se om det var så lätt. Ska du komma och instruera lite? så <laughs> du vill göra det hela tiden? Det är att gå så här med spretopper. Du skrattade en färg från de måla ja. ja, det var bra lite. Ja, men det är som... Man vet verkligen inte hur man, hur man ska göra. Går den rakt nu? Varför är det bättre bak än fram? Man ja. hör hur den där parten Nej, där på det var inte så himla lätt med flukastning. Och jag förstår att jag har en bit kvar tills jag är världsmästare. Precis, det blir för mycket den här tydligare dra och så flippa till. Framgjord så här bara. Det här var inte så lätt Men det sa jag så inte att det var så lätt Ja så där låter det under en flugfiskekastningsträning Vi ska säga att för ungefär en månad sedan var det VM i Estland och då tog Anna Hedman som vi hörde inslaget fyra medaljer, ett silver och tre brons och även Anna-Karin Wiklund tog ett silver Martin Halin Almroth är det här någonting du skulle kunna tänka dig att börja med? Alltså jag, det, man behöver ju uppenbarligen inte vara så jätteduktig på att fiska Så där kände jag ju att ett litet hopp tändes För hade det varit fisketalang då hade jag ju sagt nej på en gång mm. det, jag, jag är inte jätteintresserad av fiske jag heller Precis som Anna Hedman var det va? som inte tyckte Att det var så speciellt kul När kompisarna fiskar då brukar jag ligga och sola istället Just det, men <laughs> kände till att, att man tävlar i det här överhuvudtaget alltså, Det här var ju helt nytt för mig när du breakade den här idén Att det här fanns Så nej, det gjorde jag inte Men alltså, jag har ju en grej nu, nu har vi gjort tre program Vi har haft intressanta gäster varje gång Eller inslag i varje gång vi har haft veckans doldisk Det känns som Peter är väldigt duktig på att bli bra i de här sporterna mm. Det gör det lättare för oss att hålla på med veckans doldis Som jag tycker är ett väldigt kul inslag Ja, man kanske tänker att. Men vad, vad beror det på då, tror du? Att vi, att vi är så bra på det här? På så här, lite minoritetsporter, tänker jag. Ja, för vi är ändå. Eller vi. Jo, men vi är ju PT. Men ja. vi är ju ganska bra på vanliga citattecken-sporter också. Här. Så ja, vi... nej, men jag, jag tror att det är lite kreativitet eh, som frodas här uppe. Med friluftsliv och sånt, just. Alltså. Man gör grejer, man vill hitta på saker Man går inte att ha stress och tråkig vardag Som man har nere i Stockholm mm. Då man kan göra allt och ingenting Här har vi inte riktigt de möjligheterna Och då blir det att man kanske sportar lite mer På det mm. viset Ja, det är intressant Det här är ju Under vintern så tränar man inomhus Under sommaren har de ingen Schemalagd -like träning För då är de flesta ute och fiskar helt enkelt Men det är ju så det ska vara Man ska mm. ut och njuta De flesta verkar ju fiska på riktigt Det du hör sista tonen av är Ikarås med Juni Järvi. Du lyssnar på PTFM Sport i PTFM Student Radio. Vi ska prata lite om fotboll nu. För i söndags tog Peter emot Vasalund i Dijonett och det blev förlust för Piteå med 1-3. Tränaren Johan Olberg sa så här efter matchen. Ja, men den, den match där Vasalund har mycket boll, många offensiva kombinationer och... och eh... De är väldigt starka. Sen tycker jag väl att vi, vi följer vår defensiva Mars-Pro- ganska, ganska bra. Vi släpper till få klara lägen. De har några inspel som blir nästan lägen, men eh, inga rena, klara chanser tycker jag. Sen, de, de är tunga. De är, jag tycker det är Sesbens bästa lag. så att, att vi förlorar mot dem, det är väl en sak. Sen tycker jag att vi kanske bjuder på några misstag för mycket för, för, för, mot ett sånt bra lag. Men, den, det, det är okej okay, över 90 minuter, men man räcker inte idag. Ni hade ett par bra lägen där också att eh, kvittera där i andra. Ja, men absolut. Vi har ju en ribbträff och, och något läge till som... Ja, en, en bra dag sätter vi dem och då, då får vi in någon boll till och då blir en helt annan match. och Då måste de helt plötsligt öppna sig och, och eh, bli lite mer stressade, men, men så blir det tyvärr inte idag. Om vi kollar på matcherna innan den här så har ni haft varannan match som ni har vunnit och varannan match som ni har förlorat. Mm. Hur kommer det sig? Ja, Jättebra fråga. Det är, jag tycker vi har haft en bra trend egentligen. Släppt mm. släppte bort det undantaget. Men det är, ja, det är svårt att säga om det är på grund av borta match eller mm. på grund av att vi spänner oss då vi vill för mycket. Eller, ja, det är jättesvårt att svara på. Men, men jag hoppas att det håller i sig en vecka till i alla fall. För då det innebär det att vi vinner mot en skede. Mm. Hur ska ni ladda om inför den här matchen? Det gäller liksom nu imorgon träna, få ut matchen och kroppen och gå igenom matchen, vad, vad som var bra och framförallt vad vi måste göra ännu bättre Det finns, finns saker av, av båda karaktären som vi måste ta med oss Och så sa alltså Johan Norberg efter Piteos förlust mot Vasalund och han intervjuades av Robin Hedqvist Ja men helt utan lycka var de ju inte den här förra veckan som var utan det var ju någonting positivt i onsdags också som hände. Ja då var det en final på LFR innan de tog emot IF Luleå och de fick gå och lägga sig med seger. 2-0 var det. Skönt. Däremot, just i Division 1 som intervjun handlade till stora delen om här så går det ju lite sämre nu. Man börjar få lite ont om poäng. I sista tredjedelen har man spelat två matcher av nu var det inte Vasalundsmatchen man kanske borde ha vunnit, men det är fortfarande viktigt att ta poängen. Absolut. De ligger ju de ligger lite tråkigt till näst sist. Inte allt för många poäng att spela om. Så det, ja, det är osäkert hur det går för Piteå. De måste börja vinna lite matcher nu. Det som var framförallt bra för Piteås del var ju att även de lagen så på nedre delen tog ju och förlorade dem också. Så det finns fortfarande chanser kvar. Men man måste verkligen börja ta sina poäng nu. Amazon sjunger låten Duvan här i PTF Student Radio 90 Och nu ska vi svänga över till hockey för det var i söndag som PTO hade seriepremiär i Division 1 Norra. Där man mötte Kalix och vann med 2-1 efter förlängning. Men tränare Rolf Karlsson, ja han, han var inte riktigt allt för nöjd efter matchen. Prestationsmässigt gör vi allt annat än en bra match tycker jag. Vi är väldigt spända och nervösa. Väldigt stilla stående. Ja, vi agerar krampaktigt både som försvarsspelare och med pucken tycker jag. I 50 minuter, sista 10, vi går ner på folk och då blir det liksom att då släpper vi loss allt. Jag tycker det tycker jag är helt okej okay sista 10. Så det är det jätteskönt att få mer poäng dessutom. Jag tror att det är det som gör att ni känner er spända och nervösa då. Det är svårt att säga. Det är en liten flashback från de två tidigare åren, sista åren. Här, att vi, vi, vi pratar i termer i väldigt positiva termer, men omedvetet. Det, det är svårt att säga. Det är hemmaprätt med er, det är många nya spelare. Ja, det är väl det som, som blir blockeringen i hjärnan och ledningen ner till händerna. Men det, det säger väl ändå en del att, att ni lyckas ändå vinna fast ni är bra in dig i tio minuter bara matchen. Absolut, det, det, det får vi ta med oss. Det är, det är en styrka att liksom vara nere i skolan och spela så pass illa som vi gör. Ändå hitta vi en väg att vinna eller ta två poäng. Ja, så det, det, det är ju jäkligt starkt å andra sidan. Efter två perioder ligger ni under med 1-0. Vad säger du till spelarna inför den tredje perioden? I, I princip samma sak, men just att, att, att, att släppa loss tyglarna, att inte åka och tänka utan agera istället för reagera. Och jag tycker i samband, vi går ner på tre linjer och det, det gör då att vi, då hinner de inte tänka utan det är bara in på isen ut och ut. Det, det tycker jag är förändrad där vi är inne i matchen. Eh, vad kommer ni att jobba på nu till veckan då, tills helgens två matcher? Alltså det, är ju, det, det här gäller ju liksom att summera bort det här sen kanske då liksom prata om att, att kunna släppa loss. Det här är ju kul. Det får inte vara en belastning. Det är väl nummer ett. Sen kommer vi fortsätta att jobba. Vi är långt ifrån färdiga spelmässigt. Det, vi, vi, vi har ett grundspel. I våra bästa stunder och försäsongen har det sett bra ut. Men sen har vi haft jättesvacker också. Så det, det, vi har tappat nio spelare från förra året. Det tar tid alltså att få det till att kurva ihop ordentligt. Så alltså Piteos tränare Rolf Nilsson och ingenting annat som jag håller på att säga. Vi livesände ju den här matchen från PTFM med PTFM Sport och Anton du var ju där som de flesta hörde också. Hur var matchen? Det var en match det var det. Det kändes lite spänt, lite premiärstämpel kan vi sätta på den där matchen. Men ja, Pitea har kommit upp sig precis som Rolf säger i tredje perioden och lyckas vända det här. Det man kan säga anmärkningsvärt. Eh, Carl ledningsmål görs av en finkspelare assist, jättesnygg, av målvakten Gustav Rifalk. Och det är inte så ofta man ser det ändå. Nej, han heter Kristoffer Rifalk. Jag sa ja. Gustav Rifalk ja. under hela den här matchen som jag refererade. Oj, hemskt. Men han heter Kristoffer. Gjorde en jättesnygg passning så att de kunde göra mål. Men sen kunde Peter vända till slut genom två mål av Johannes Tongberg. Och eh, matchen i sig, de är ju inne på att de har tappat 9 spelare bland annat och sådär. Eh, märktes det av att det var ett nytt PTO? Mm, alltså de var lite, det var lite så här dåliga passningar. Och så och, ja, Men roll säger också det är att det tar lite tid att spela ihop sig. De har haft en halvknackig försäsong förlorat en del matcher mot lag som man kanske tänker att de borde vinna. För det är ändå tippa topplag det här. Vi hade Jonathan Grader här förra veckan och vi pratade om att de borde kunna ta sig topp tre, topp fyra i årets säsong Så, och Cardix är också ett lag som man kanske man kanske borde vinna över Cardix också Ja, det är ju intressant i alla fall hur det här kommer bli det här året för PTO i Division 1 Norra. Det var inte bara de som hade premiär. Vi har haft två andra lag som också har haft premiär här i helgen. Bland annat Vibax Patriots och Norrfjärden Handboll. Vi tar lite Norrfjärden Handboll först. För de fick ju en stor kross. Och det var ju av en speciell anledning. Ja, de hade inte spelat någon träningsmatch inför säsongstarten. Visst är det så. Ja, och det... Berättar man ju direkt efter matchen att man inte har valt att göra det, det är ju ett väldigt märkligt sätt att värma upp på. Mm, det är det. Och då förstår man ju att det blir stor kross mot borden borta också, som det var. Sen hade ju mitt lag som jag spelar i, Vibax Patriots, vi hade ju premiär också, vi mötte Strängnäs borta. Och vi låg ju under med 4-1 och sen gjorde vi en patenterad Vibax vändning till 5-4. Mm. Det var ju kul för er att vinna premiären, eller hur? Det var väldigt skönt faktiskt. Ska vi ta knyta upp tecken, eller? Ja, vi gör väl så. Och vi tackar för idag helt enkelt. Och ska väl påminna om att ni hör oss via podcast om ni vill numera också. Om ni söker på Pita FM Sport på iTunes till exempel. Mm. Lyssna på livesändningar till här. Den kommer vi sända två hockeymatcher i honett. Så gå in och lyssna på det. Men nu kommer lite hiphop-studio. Har gått hej?